Eta, gure gomiten tahtari lotuko gira, hori tarazi behar, Christian Tobira, haste guruntan eldu dela, entzun duzen, bezala soinu deian, etxeratek manifestatzerat deitzen dukaria horretarat, espeche politikaren alatzeko, euskal preso politikoak euskal Her euskal egirat urbiltzeko, besteak beste, hori, aipatuko dugu, baita ere, lagiki eriden preso baten egoera, inborn Fernandez iradik, beraz, eskiloosi ainitza edo sklerozan plak delakoa badu, sendatzen ez den eritasun bat, abokatek kondena engelitzeak uh, alegiten dute, mediko karnutere beritazuna zindela hartatu presundegian judiari da orain erabaki bat hartzen zuen bezala hasiko gira zurekin eta gurekin baitugu funksioan Mikhail Lukantiz txerateko kide alde batetik guntzuri? Egun Eta laizteg gurekin izanen dugu, bera zainara, e, Ibon Fernández ira diren bizi e, laguna. Laizteg entzuten alko dugu bere elekuko tasuna. Muriel, zurekin hasteko, e, Christian Tobiega etortzen da, interpelazio manifestale bat e, eginen da. E, eguera ez da intzinatzen azken urteetan, naiz e, eta espero izieten aldatzen, or, gobernu aldaketarekin. Zer galegiten aldzaio horreindik, kusiz ez dela pausurik egin Bai... Um... Uh, alde guztietatzik egia blokeoa eta imobilismoa salatzen dela, bi estatuen partizik. Guk uh, ikusten duguna eta salatzen duguna arelarriago da, ez da bakarrik imobilismoa, da etengabe okertzera doala egoera, etengabe hartzen direla, ne horri berriak uh, eskubide urraketen uh, zentzuan, eta frantzian ere, frantzia eta az bakarrik itzegiteko, ikusten da azken astetan, uh, eta baita ere prestatzen diren mugimenduekin, urrunketak, beriz urrunketak, berriz, berriz xakabanak eta are agotu kodutela, eta ikusten dira ere tentxu egoerak, gerotageiago, epresonlegi ainitzetan, hau da, beti, frantziataz bakarikaritzeko, vivon, fren, fleuri, 6 lion, burran brez, kartzel guzi hoietan, etengabeko tentsuak egoera beraz, uh, lahitzera doa. Nola, esplikatzen, Laura, azken finan, e, be, prozesu batan sartu agerrarik, borrokar matua, beraz, e, e, isildu da, beraz, parametro horietan kartzelak zer gatik gogorzen dira beraz? Be, ikusten da, ze nola erabilina idituzten e, presoak ez, beti izan da e, txantai e, opretu bat kolektibo hori, eta baita ere e, e, e, senideak hola sen dira, ikusten da argita garbi, Zertaz belturtzen diren estatuak eta nola erabilinei dituzten, ebe eskuetan dituztenak ez, e, e, pentsatzen dut, haien elburun agusia justuki prozesu hori haustea dela, hortan interesagutzi dutelako, e, gure eskuda haiek eta denon eskuda, haiek eh? e, aldaketa bidea hartzea behartzea. Aipatzeko, berazia gusten dugu gogortzen dutela, behar er, nuzo, berre zela moneta bat bezala, ez gen fina, presoa, prozesu horretan, euh, ala ere legezkoak ote dira, hartzen er, ituzten erabakioiak nola gogoertzen alda, presoan presondegi egoera bat, euskal euh, preso politiko entzat, beriztasun hortan. Ba eguk, euh, da askotan iraiten dugun gauza bate eh, haiak, Hainzat ofizialkiaz da preso politiko horiek eta frantzian, aldiz, badira ne horri uh, zerrenda luzeak euskal preso, poli, preso politikoen zateginak uh, direnak, beraz, hipokrisio horretan ibiltzen dira, hainitzetan uh, erraiten duguna ere, uh, sustut, uh, muturreko egoerak aski utela haien lege propioak irrespetatzea egoeralarriak konpontzea. Hau da, Hauda, Ibon haipatu dugu, adibidez, Ibon askatzea, legez koa dea Segitzen dugu, bigomita gurek ilan, etxerateko Muriel Lukantiz eta telefonaren bestaldean, hainara fresnera berrietan, bebernadetek haipatzen zuen bezala, Ibon Fernandez iradik esklerosi ainitza edo esklerozan plak delakoa badu, sendat ten eritasuna momentuntan presondegian dena abokata kondena gelditze galdegin du, eh, bi, bi medikuk errantute eritasuna ezin dela hartatu presondegian orain epaileak di da erabaki bat hartzerra. hainara fresnera zuk biztanna egoera hori uh, rubbiletik segitzen uh, duzu gaur egun uh, zein dira Ibon Fernández ira diren uh, zaitasunak edo berak pairatzen dituen uh, zaitasuna handienak. Bueno, va ba, e, bere bere eritasunak ondorio batzuk kutsi ditu, ez? Eta horren ba, ondorioez ba minak e, izaten ditu hanketan eta urpegian, bueno, eskerreko bere gorputz eskerreko aldean batez ere eh dardarak eh erebai sensibilidad e, ba ezberdinak, eh eta, bueno, e, nekea sortzen dio ere ez, eritasuna kristu nekea, eta, bueno, e, fizikoaz gain, e, ba, bueno, psikologikoki ere, ba, gogorra da, egunero, egunero, ba, ondorioiek e, izatea ez. Eta aregeiago, ba, kartzelan, kartzelako bizimodua, kartzelako bizimoduan ez. Hainera, fresnera, beraz, e, zu bere bizi laguna zira, janduzalde psikologikoan ere bai, bezeltasun be asko sortzen zituela, presundegi behar kanpotik ere bai bizitza ez da egertxena izan behar, nola, nola bizitzen da egura hori? Ba, bueno, e, zuretzat ere gogorra daz, e, e, ba, berarekin egonda ez, hitzegin da, eta ikusten duzu, berarentzatze esforzua e, den, han, ba, alik eta gobekien egotea ez. Eta... Ba, hori, ba, askotan e, bakarrikan pentsatu sortzen dion nekeak ba, ba, ba, guri ere, ba, ba, ne? ez dakit nola esplikatu, baina sentitzen duzu, ba, ze, ze behar dun izan barruan heritasun batekin bizi, ez egunero, egunero. Gauza da, ba, egunero minekin egotea, pff, normalean e, gaude egun bat edo bi minekin eta jo, beti esaten dugu jo, ze hongi egotea ez. Eta ba, egunero horrekin bizitzea ba, ba, ba oso zaia. Oso zaia, impontentzia, eta bueno, ba, alik eta hoekien eramaten. Baina, bueno, arduratuak, noski. Eibon Fernandez, iradiren egoera legezkoa gote da? Ba, osakit, legea errespetatuko balute, ez, e, kaso, horren beste kasoetan bezala, ba, bi espertoak e, zaten badute e, kartxela e dela bere osasun egoerarekin ba, beraien legea errespetatu besterik ez dute kasuetan Ygon e, kalean eba... egon, kalea, egon barko luke Miguel Lucantzuk ezelatenitzenan hainbat kasuri bai izan dira presu o belariki erdidiren inguruan ez ezagiten du legeak kasu horietan eta zer errantzuten du Alors Barca lege C16 toutes est sauvotane bada badela aukera Uh, legalki adibidez ibona teratzeko, gero egan behar da ere urteak eta urteak iranduela prozedura honek, eta ur, urteak dara matzala sekulako minarekin uh, kartzelan. Beraz, bada legea eta bada ere zepresa uh, duten aplikatzeko ez... Alde. Gero uh, gehitzen alda ere, baditugu orain atera dira uh, parrot doktrina indar uh, gabetzearekin, baina orain baditugu oraindik dik amak uh, lahiki eridiren prisuen zerrendan, uh, aurten iru hildira eta oietako bi zerrenda horretan ez zirenat. Beraz, ikan nahi du, ere, uh, gaiaz dela muristen kasu estremo horietan, baizik eta uh, askoz horoko jagoa dela. Ainarra, fresneraz, errandugu, eh, eh, azken final prozedura beziki luzea izan dela, eta dela kasu horretan, zein dira izan dituzuen erantzunak eh, eskaheran mailan? Bueno, eskahera egin zen bere diagnostikoak jakin genuenean, Eta orduan azten da ba beraiek, e, markatzen duten prozedura bi espertoen ba informea, ez? Eta bueno, horrek ba, or, ere denbora asko eramaten ari da, ba ja ilabeteak, eh udaldean pasaje le rengoa, orain goberrialdean pasada bestea, eh psikiatra e, bat ere bialdi behar gomendute. Eta orain ba ez dakiz e, apirilako edo espero dugu epaiketa izatea eta bueno erantsuna ba, orduan emango dute Hor, erran eh, bezala, larun batean txeratek deitzen du baionarat, Cristian Tobira, Frances, justizia ministroa urbiltzen delarik, beh, galdera baten inguruan, eh, gainera, mintzaldi bat edo proposatzen du, zer da justizia, beri, beri itzordu bat galdegin diozue, lortu otedu zue, zertan ziste, zer rajmo duzi azkenean egun hortan, zer, zer lortu nahi duzi egun hortan? Alor... Dakidan ez ez da erantzunik, gure eskaerari momentuz, ez dakigu hartuko gaituen ala ez. Eskatu diogu itzak du hori, zenta etxeraten badugu beste batzuan artean elburu handia, gure testigantzak ahalik uh, uh, modu zabalena uh, banatzea, ez jakinaraztea, uh, eta asmoa dugu berari uh, esateko, zenta ez da... Gauzabera papar batziasotzea eta e, familien iskutik edo hau txatik ere, e, zeintzuk diren, e, ne hori bere ondorioak eta besten artean, e, lahriena e, dispertsua biztanda, oinu irrandudan bezala lahritzen eta areagotzen ari direnak, eta ondorioen artean, be, badakigu familia, familien zat zeintzuk diren e, zehazki, Uh, bidaioen pixuak, sekonomikoki, fisikoki, moralki, baina badira ere beste ondorio hainitz eta oiek dira bestean artean, eh? urrungo uh, kartzeletan adibidez, senidea jasaten dituzten erasoak, izan dira bat baino gehiago azken astetan, eta baita ere presoan zat zaitea eta bakarrik iso lamendu egoerak, tratutsakak, uh, uh, jaztarpen ekintzak, eta uh, bu haien burua defendittzeko uh, zaitasun handiak uhgun izanez eta bakagit biztan da. Aktualitatea egunero hurbiletik segtuaak goizberri emankizunean egunero gomita bat. Goiz beha mankizunan segitzen dugu, gure bigomitak nortziren oraitarazten dizuegu, Mirjia Lukantis, bera, bera zetserateko okidea, eta ainara fresnera Ibon Fernandez e, e, lahiki eriden presoaren. E, Bizi laguna, zueken haipatzen dugu, beraz presoan degien e, egoera, gandugu, e, e, bazirela beraz lahiki eriziren presoak, iru zendu dira pasaden urtean, e, bentsat pasatzen ari den urtean, e, nola esplikatzen da, nahiz eta eriotzak gertatu, pa ez gertatzen. Uh, guk Gu badugu uh, egiaitasun uh, zaitasun bat uh, maila hortan ukandugu dugu uh, joan den asteko atzi bidea, uh, Arka izena hasi gina danik prestatzen mani favori uh, jakin genuenean hil uh, uh, zela bere Puertoko uh, siegan uh, haste hogi bele izan da eta... Uh, Uh, Aste honetan, uh, el horriotik bere familiak egindua dierazpen uh, oso politaizakit uh, uh, denak entzundu zuen, baina uh, eskertuz uh, bat ez ere jaso zuten elkartasuna eta babesa, eta beharrik hor direla elkartasun eta babes hori, familiaren zat ezinbesteko abisten da uh, unkituak direnen zat haintzina segitzeko, baina etxeratetik ezan nahi duguna, da Bai egiontan, badakigu hori egiten, ez? Elkartasuna antolatzen, boitura ba, luzea dugu, erantzun politak ez beti behar baina ingegienetan lortzen dugu. Emaiten, lortzen ez duguna da, eh, drama ez denean, ez dramarik ez denean, eh, mantentzea dinamika hori modu irankor batez eta hori da, eskatzen... Eh, Uh, dioguna gizarteari eta horretan da gure mesu importantena alarun batekoa. Uh, Tobira ministroarena badakigu uh, importanta dugula uh, berari mesua pasatzea baina uh, bere naia, bere ahala, bere nola izango diren interes politikoa hori ez da gure esku. Uh, gizarteak eginen duena gure esku da eta orain eskatzen duguna uh, uh, lagia da, eta urgentea uh, baita, da mantentzia dinamika horokor bat uh, ne hori oiek uh, desaktibatzeko ahalik fiteena, zeren eta ondorio uh, guztien bukaera da iltzen gaituztela, hiltzen gaituzte, hiltzen dituzte presoak, iltzen dituzte esenideak, uh, amase xe esenide hildi da errepidetan, uh, dispertsuarekin asizirenean, eta Ola segituko dugu, etxeraten dugu beti eta familien artean, norri izango da orrengoa, eta de jamadenean lagitzen gira deno, gero normala da egure buruaren zatera esaten dut, badira beste mila burroka, badai tasuna, bakoitzak ditu bere arazoak, baina nare ere orain dugun erronka, eta gobernuen jajera orren arabera izango da, guk zerreginen dugun, eta... Asigira, jadani, kaotz berriak asigira eskubideak defenditzen, hori handitu behar dugu denon lanarekin, bakoitzaren ekarpenarekin, bestez ramabat itxongabe. Ainara fresnera, uh, beti horretaraziz, eh? zure uh, bizilaguna Ibon Fernandez, iradi uh, eri eta preso dela, Christian Tobira, frantxes ministroa, justizia ministroa parean bazenu, zer erango zenioke edo badakizuz, zer galdegin nahi zeniokean? Ba, zango nioke, ba. legea errespetatzeko eta ez azkenean erabaki politikoak izatea ez. Eta, ba, hori, ez peri gabe. Oktara mugatzen da azken final, legea aplikatzen dena, Mihera? Ba, lege batzu aplikatuz e, e, mutu jezko egoera konpontzen dituzte, egero e, e, falta dena... E, e, naikeri politikoa da, hori da gakoa hori uh, erabakitzen dutenean prozesu hartan hartzea legea, lege batzu aplikatuz, beste legeak sortuz. Edo Euskalo nolaz uh, badute bai gaitasuna uh, askifite uh, uh, gauzalarrienak konpontzea eta sustut egitea uh, beharrezko urrat batzu haiek uh, ere erakusteko uh, borondate piskat, uh, Uh, konponbidearen alde. Prozeua jostuki bitzez aipatzen uh, albagin nu Migellioik kaniz gurbiltzen uh, aridarik uh, foro, foroa baionan hor nazioarteko uh, aditu edo ikikuskasgiritza ere hor izanen da uh, aldaketak senditu dituzie presondegietan uh, aldatu datak desmea eman eta gauza bat aldatu bitzaz. Bi Presondegietan asieran errandu den bezala momentuz aldaketa zentzu uh, txajera besterik ez dugu ikusten. Uh, kampoan bai aldaketa handiak uh, ez baldugu uh, guk uh, gure eguneroko tasunean orain jik ere uh, neurtzen uh, ala ere... Uh, uh, Aspaldi, aspaldi gizarte hortan bada eh, nahi hori euskal eh, pre, presoak euskal egiratze aldarrik jende asko biltzen ditu. Eh, azken urteko eta iabeteko lanarekin eh, are gehiago handitu da zerrenda horita eta gertu dira hori behiak eh, espero duguna horain da eh, are jende gehiago eta izango direla aukerak gainera adibidez larun bat goizuntan Uh, egin enda eragilen arteko lehen bilkura bat preso eta jaslarien uh, inguruko uh, uh, arazoak astertzeko eta lan irankor bat abiatzeko regatik. Dei hori egiten dugu alik eragile geienari hortan parte hartzea eta baita ere bakoitzari uh, uh, ikustea uh, beste drama bat uh, itxoingabe behiz ere uh, momentuadera orain mugitzea. Manifestalia beraz dunen plazatik abit, abiatuko da txaldean eh, a txaldeko txal iru terditan. Ramazala euskal preso politikoan. Eh, eskubiden egespetuaren eh, inguruan, be esker tuko izanek izanik. Hainera, fresnera, Ibon Fernandez ira diren bisiraguna eta migelukantiz, beraz, etxerateko, kidea, min esker